عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ روایت تھی او دا لوی جلیل القدر صحابی رے عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ لوی سرے جلیل القدر صحابی رے او دا په لویو قاریانو کې ولاته در الله ذکر تیرش د ابی ابن کعب رضی الله عنه روایت په قول الله عزوجل فبارز دی قول الله کې شریزه او د شان خان نه و اذا خذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذریتهم د دې آیات بارک الکما مخذل آیات تیرش قال له فرمای جماهم الله دای راجم کړیو چې کله د آدم علیه السلام او د والدینو د شاګانو نړیستل نو راجم وکړ فجعلهم ازواجا جنو ګرځولې دوی جوړې جوړې جوړو جوړو را مراد سی ذکورا و اناسا نارینه او زنانه جوړې جوړې ګرځولې یا او اسنافا سلفو نه سلفونه اے غریبانا نیوسلفو مالدارا پکبلسنفو ثم صورهم او بیا اللہ دی شکلن ورکړو فستم تقهم نو بیا اللہ دی نطلب خبر وکړو او دوی ته خبرو طاقت ورکړو ف تکلمو نو دی خبر وکړو او چل اللہ خو خوی ثم اخذ عليهم العهد والميثاق او به اغستو د دنیا عہد وکړه تواعده عہد واضیته او ميثاق هاغی چې دغه وعده په قسم او په نورو تاکیدات سره مضبوطه شي واشهدوهما لانفسهم او غواهان کړیو دای په خپل رب العالمین ورته فرمایلی ولست بربکم آیا زستاس ربنیم قالو نو دیتو لیلیو بلعو رب العالمین ورتا فرمائیلیو فا انیو شیدو علیکم السماوات السبعی بیشک از گواہانکم پتا سبانی دا اسمانونو السبع او دا ازمکیو دا او آسمانونو ازمکی دا دربان گواکم وا اشهد عليكم اواكم गवाكم فتاشدوا على است ادم علیہ السلام دین دربا نے گواكم انت تقولون دعون ایت یوم القیامت فرض کیامت لم نعلم بهذا من پری پھہنو یعلموا شيء انه لا اله غیری <غَيْرِي> بے شک شان دا دے مستد بلبل بندے او دے مستحق سی ولا رب غيري او نيشتي ده بل رب پالون کې بغیر زمانه فلا تشريكو بي شيء ان نو شرك وای زما ترس شي اني به تکه چم الله فرمایي سور سلو عليكم رسلي زر دي چې درلې غم متاسو تخفل پیغمبران يذكرونكم عهدي وميثاقي را یادوی بتا سول زما دا وا دا و میثاق یو زما دا کلا کوا دا دا عہد و میثاق زما بدرته یاد ای به زبان انبیاء نے مسلام دله وروقت کو وقت او دیوتا سول دا عہد و میثاق زما را یاد ای و انزلوا الیکم کتبی اور نازل م پتہ سو بانی خپل کتابنا کتابنا بدر باند نازل قالوا لدی طول ویلو شاهدنا من گواہی کو بانکا چې بشکته چې الله تز مونږ راوي مونږ گواہی کو چې ته زمونږ راوي وا الہانا تز مونږ الہ الہی لا رب لنا غیرک نستد رب زمونږ د پاره بغیر ستانا ولا الہ لنا او نيشتریبل عبادت او د بندګي مستحق موږ نه پاره بغیرстана نو فقرو بذالیکا دای اقرار کړو په دي ورف علیہم اورا پور تکو وللا پذوی آدم علیه السلام یم زریلهم یغفلو بجوت قتل آدم علیه السلام الله راپورته کو دی بجوت قتل فر الغنی والفقیر نو قتل او پهې کې مال ده او غریبه فیر غمی غریې ف وکټو او صورت یا معن یا الله ورته نخې مکره کړي فرال غنی یو فقی نو قتل او پهې کې مال داه حسن نوه ایسته صورت والله او د کې ښایسته صورت نه مرض کسمري یو ظاہرنوی نبل باطننوی ظاہری صورت او پا ظاہری حسن خیست کیوی باطنی حسن اغد ایمانو دا تقوی دا دا خوف اللہی دا ودون ذا لکا ولاود دینا فقال آدم علیہ السلام فرمائی دیو رب اے رب اما لولا آسو ایتبین عبادک غلی دی برابر والے نکڑے پمند بنگانو بن کیم اللہ طول بدی او شانتي پیدا کړوي چې غریب فکر فقير پکينه دارنګ ظاهر او باطل الحسن طول او شانتي وي فقال قال الله رب لذاته ورته فرمایې اني احضبت ويزدا خبرا فخوما ان اشكر شي زما شکر دا کړې شي نو کومه ساوا ته بابا شکر نه ورآ اللہ رب العزت چاہتا مال ورکڑے نو سوک در پا در کسا پا کسا گرزی دے مال والے لوئی شکر ادا کھر سوک استرگوالا پیدا کھڑے نو چانے دوار استرگیہ رستی نو دا مختلف حالتو نو سوک سے حتمندے نو سوک بیمار رے دید پارا چی اللہ وئی زمان شکر ادا کھڑے شی ورآل انبیاء آفیہم او قتل و آدم علیہ السلام انبیاء علیہ السلام پدوی کی مثل السورج پر مثل د دیو د چراغونو پر کېدی پ کېدا سی انبي عليه والسلام کټلی انبيان هم السلام پر دې کې پر مثل د دیو عليهم النورو او فدی باندې نورو دې باندې نور غلب کړو نور کې غلب کړوا خوش سو بي خاص کڑی شیو دا انبیاء لیم السلام پا بلیوادی باندیم پھر رسالتی پبارد رسالت و نبوتی او دو نبوت کیم وَهُوَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى او هغه قول د دی الله دے تبارک چی دا برکت خواهون دے و تعالی او د دلوشان خواهون دے وَإِذَا خَذْنَا مِنَ النَّبِينَ مِسَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحِ لیکن آیات سور احضاب کی درلتیز الہا قولی ہی تردی پوری عیسی اللہ انبیاء لہم السلام نبول وعد و آغست فبارد رسالت و نبوت کی چمان ادلتی غمبری درکا ندع و خلق لرسوئی الہا قولی ہی عیسی بن مریم و فی تلک الارواح عیسیٰ علیہ السلام ام پا دغار واہو کیو فا ارسلہو الہ مریمہ نو ارلے گلو اللہ دا روح دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم بمیتا علیہم السلام پا دوالو دے سلام وی نو افحد دسا یا فخد دسا ان ابیر فخد دسا حدیث بیان کڑیشوے دے د بیر رضی اللہ عنہونا چه انهو بیشک دا روح دا من فیحا دا دخلی دا طرفنا د حضرت مریم بی بی پخلے کی وردن نشو او دخلی نرحیم تلاڑو او بلا پلار اللہ دا غشانی صالح السلام پی دا کڑو انهو دخلا من فیحا دا دخلی دا طرفنا وردن نشو رواہ احمدو دا دی حدیث روایت دا وشان حضرت امام احمد رحمہ اللہ کرے